А ці панчохи, слава Богу, скинуті. Це лише рукавичок у неї дві пари, а цього добра, панчих, удосталь. Щодня вона вибирала обійдених, які й здавалося обділених. Шаную ваш гонор, пане професоре. Цілую руку, витязю без тигрової шкіри. Падаю пляцком до ваших ніг, юначе, і дихаю порохами з-під них. Та жодне фіглярство, ані витонченість, Ні поважність, ані клоунада У цьому майже суціль чоловічому царстві Не зіткнули її з тим, задля чого жінка Відвоювала їх у глянцю в таємничості Сворого мовчання та граніту. Кожен з них на свій лад розумів жінку Та жоден не відповів їй ані словом, ані жагою. Лише безколірними глянцевими очима в яких годі було відшукати щось інше, окрім гріха і злодійства, так начебто на добрій половині світу лежала винятково злодійська печать, немовій передав естафету німий чоловік з далекого потягу і начебто справді заборонив жінці чути і відгукуватися на чиїсь інші, не його слова. Вона припадала до потемнілих грудей тутешніх чоловіків, в надії вловити в них, бодай, дихання, бодай, натяк на стогін. Та чоловіки, вибрані нею, були такі вимуштрувані, що їх не могло розчулити ані бажання, ані ридання, ані її власний стогін. Вона була б хапала їх за руки і сама відгортала усі породи своєї шкіри аж до тієї найвразливішої, найпекельнішої. Та тутешні чоловіки мали солідарність із тим німим чоловіком, що викував певно сталеві кайдани на усю решту рук, так нема одночасовий і безстроковий параліч упав на все чоловіцтво світу, власне, не на саме чоловіцтво, лише на їхні руки. Жінка вдивлялася в обличчя усіх покинутих нею у цьому царстві німих і хотіла знати, котрий міг би відшукати в собі відвагу до неї. Деякі обличчя давали певні сподівання, та очі, заднаковілі безколірні очі, душили порухи чогось далекого і забутого. Можливо, колись воно називалося навіть пристрастю. Вона жодного разу не поверталася до розраджених, а потім покинутих чоловіків. І все ж в останнє прийшла до того першого полковника з похмурим поглядом, який за всю осінь, зиму і весну не погладшав і не потеплів більше, ніж був, не додав зірок на свої погони, не стер горобчикових плювків з напівлисої голови і не викинув з-під руки, заставленої колись нею, а тепер уже вицвілої майже з огнилої троянди. Не хотіла знати ні кольору очей, ні стогону, ні слова. Упала головою йому на груди і чи то співала, чи лиш повторювала за кимось. Принесеш колись мені вінок з живих квітів. Ти перший стрічний, ти похмурий і затятий, як і я, але принеси мені вінок живих квітів. Казала тобі, що жалітимеш за моїм рюмсенням. Бачу, тут ніхто не плакав, крім мене, і не віддавав тобі честі, полковнику. Але вінок живих квітів, живих, бо віддала тобі першому стрічному що інше, як честь. А тепер, мабуть, пора мені йти у неславу. Ніщо не триває надто довго, надто коли знаєшся з німими, а я ще не маю сміливості заніміти усю себе. Отак, мій затятий полковнику, бачиш мою веселу як блузу? Засмійся до мене, а я заплачу до тебе, і обом стане легше у нашій камінності. Ти правда не думаєш, що я божевільна? Тепер уже не думаєш, але ж думав. Хоча й сам добре знав, що світ кипить від пристрастий. Він захлинувся би і пішов шкереберть, коли б не заборонні знаки, виробленої суспільством, моралі. Але, мій полковнику, ти ж краще за будь-кого знаєш, що мораль повсюдно дрантива, як прозорі намітки, що начебто прикривають декольтовані модельні, і не дуже модельні, чи й далеко не модельні спини. Наші бажання сильніші за мораль. Але, бачиш, біда в тому, що бажання на відміну від моралі не є єзуїтськими. Називаємо їх як завгодно низькими, гріховними, плотськими, дикими вони лиш мають присмак гіркоти. Але бажання не мають єзуїтства. Ось тобі й весь ключ до розуміння моралі, яка в кінцевому результаті перемагає бажання. А що мораль дрантива навіть попри це, і на кожному кроці, то хіба доводиться сумніватися? Ти ж думав, що я божевільна, а я просто нещасна, бо не вислухана до кінця жодної людиною у світі. Оце ось так. Але чуєш, полковнику, ти вже ніколи не станеш генералом. Через те, щоб неодмінно приніс вінок із живих квітів, перекажи, якщо зумієш, кому треба. Варила борщ, стелила постіль, холодними устами давала обіймати себе власному чоловікові, була ретельною на службі, і безперервно, і невідворотно думала про тих, з відкритого нею царства німих, що могли бути завтра, через місяць, через рік. Вона записалася до дільничого лікаря і попросила направлення до психіатра. Лікар лише стенув плечима, туди не просяться, туди забирають. Психіатр із синюшним носом довго дивився на неї і двічі й тричі перепитував про одне й теж вік стать, місце народження, місце роботи, дні тижня, табличко множення, столицю держави, прем'єр-міністра, розмір взуття, ім'я стать день перемоги. Розчарована вона перестала відповідати на безглузді, який видалося запитання. «Хіба ви прийшли сюди, щоб мовчати?» – роблено лагідно, протарабанив двома пальцями по столі психіатр.